Боріння земного і небесного внутрішньо напружився, мов би сам був до нього причетний, і на мить забув, чому і навіщо він тут. Орешті перемогло небесне, куля на обрії вивільнилася, відштовхнулася від не гострішої зазубрени, і вузенька спершу смужка між нею і пругом землі почала поволі наростати, ширшити, виднітися чіткіше, чим раз більше набуваючи такої ж небесної барви, що й у горі над кулею. Червоня стопомаранчеве на тлі блакиті сонце ще не сліпило очей, дозволяло дивитись на себе непримружено. Вже, бодай, ради одного цього варто було приходити сюди на гору, зневажити домашній затишок і перебути тут ніч наодинці з тишею, темрявою, зорями. А тепер уже із небом та сонцем. На спаковому обличчі, висвіженому дотиком ніжного, ледь теплого проміння, з'явилася омиротвореність, риси його пом'якшали, і повелитель Нгнамінів дорештею впевнився у своєму рішенні. Духи всіх предків почули його цієї ночі, і їхня воля явилась йому саме тоді, коли в ранковому присмерку мить до того, як лінія обрію вияснилася від з'яви сонячної крайки, Аспакові на ліве плече опустився невідомий, невидимий птах. Посланець від усіх предків обтяжив плече. Безгучно посидів на ньому рівно стільки, скільки треба було, аби Аспак відчув його присутність. І так само, без жодного знаку, спорхнув у присмерк. Аспак лише встиг помітити, розпрямлені на відстані довжини руки темні крила. Приліт птаха – то, власне, був сам знак, відповідь усіх предків на вагання вождя Нгнаміню. Тепер він, певне, знав, що і як мав діяти. Приклавши руку до серця, Аспак уклонився на всі чотири сторони світу, починаючи зі сходу сонця, і рушив згори. Стежка повела його пологим схилом через дикі зарості чагарників, над тиснявою яких поодноко вибивалися вгору свічі гінких дерев, і незабаром привела в байрак. На його схилах шаленіла квітом ірга. Густий солодкавий запах того квітування накочувався на спака, забивав подих і підіймав знутра нудоту. Ураз почало паморочитися в голові, Боляче стало очам. А спак, хоч думка його і гнала вперед, чим скоріше перейти через цей ірговий гай, вибрести з нудотного дурману і десь там, далі, за байраком, хапнути ковток спасенного свіжого повітря. Обважніло прихилився до найближчого стовбура, боляче тернувся щокої об шорстку поверхню і провалився в непам'ять. Він прокинувся від гупання у скронях. Захекано дихав і дослухався до калатання серця. У нічній темряві хати світло-плямою що стояв перед очима ірговий гай у цвітінні, і в повітрі гойдалися запаморочливі пахощі. Щойно він був аспаком, стояв на горі, спостерігав схід сонця, і відчував на лівому плечі обтяжливу присутність птаха, якого не бачив, але який прилітав до нього з добрим знаком від усіх предків. Потер долонею зумліле плече, знову спав на лівому боці, через те й серце зайшлося, а колись же такого не було. Спав на серці, і воно не протестувало, навіть не давало про себе знати. Щойно в вісні він був аспаком, повелителем племені чи цілого народу, а після пробудження... Він знову самотній мешканець чужої і по всю ніч хати, опинившись тут не знати, навіщо і чому. Зате, вивільнившись зі сну, він вивільнявся від задушливого запаху ірги, черемхового цвіту, який найчастіше дошкуляє вночі, супроводжує сновидіння, викликає шалене серцебиття чомусь саме цей, а не інший запах, і чомусь саме запах, а не якісь моторошні картини з прочитаних колись книжок чи бачених по телевізору кінофільмів. Черемховий дурман переслідує його невідступно, час від часу нагадує про себе то у то посеред двору, плітаючись у подмухи вітру. Він коли підмінює собою навіть запахи речей, від яких ніяк не можна сподіватися надотної солодкавості. Наприклад, від скипки хліба, смаженої картоплі, розрізаного свіжого огірка. Тоді він їх не те, що їсти, бачити не годен, і всяк раз, коли збирається у краї шмат хліба, його охоплює незбагненний і підлий страх. До ранку так і не заснув, хоч цвіт черемхи вже йому не вважався, і серце вернуло собі свій звичний ритм.